الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما العقل فهو ثبب للعلم أيزن صرح بذلك لما فيه من خلاف السنية والملاحده في جميع النظريات جميع <تصفيق> النظريات کلا چه ماتین رحمت اللہ علی پاریخ سوائیده لبیان و وزاحت دی امرینونا چه اغا خبر صادق و حواسی صلیمو نو او سی شروع کرده دا په بیان دی امر سالسکی چی دریم سبب دی علم دی پارا وعاقل و سلیما او خبر صادق مقدم کړه پا عاقل بنده یاو لده و جنا چې عقل دالقه بلی دي امور معقوله ونه ده او ازالقه بلی دي امور معقوله ونه دي ظاهر دي نو کوم شی چې ظاهر وي اغا مقدم وی له هغه شینات هغه په ظاهر کې نه معلوميږي دویمه وجداه چې خبره صادقه او حواس سلیمه سبب لپاره دی علم وو په په د سبب نو کې د چاام اختلااف نه راغلی او په عقل کې سوم ملههده او خلاب کړی ده نو هغه امرین اتفاقی او دال اختلااف متفقن مفق خونالی او لاوي د مختلفون نه نو دی اوجننا هغه دوه سبب مقدم کړه په دعاقل بندې اقللیله دواړو نروسته را وړه <مع> رحمت ما او ویلی تی کلاماتین رحمت و لالی فاری و سو ایدال بیان و تفصیل دی سبب اینونا تی حواسی او خبری صادق دی نو شروعی کردی دا په بیان دی سببی سالی سکی تی عقل دا نو دی چې دا هم سبب دی علم دا خو ما او هغه تی سبب دو سبب آدائی مقدم کرده پا عقل بندی وجد تقدیمی چو نو یا خل دویو جنا غدوه سبب مقدم سوی دی چې اغا ظاهر الوجود, الوجود, الوجود او عقل د انقبلې دي امور معقوله ون ده خفي الوجود او ظاهر الوجود اولاب تقدمی په نسبت سره اغه شیته چې د وجود خفي او یا دویمه وجدا وا چې سبب لپاره دی علم خو لیکن په دې سببیت کې د چا مخالفت نو اکل څه سبب لپاره دی علم راغلی دا نو پدې کې اغا د سمنيه ملاهده او خلاف راغلی دا نو دیو جنا امر متفقن علیه او لا بتقدم په نسبت سره امر اختلاف لره لدی دو جنا د عقل مقدمه لدی دو وجنه سببین چې هغه عبارت او د حواس سلیمه او خبر صادق نه مقدم شورو فاعل بندینو اوس د وضاحت او تشریح کولو لپاره دی عقل شارح رحمت الله علیه شنو د خو سیرب دومره ویلې ماتین صدام سبب د پاره لپاره ده شارح شرحه وکلا غرض د شارح اغه مختصر شپږ ځره دي. اول غرض اغازي کرکوي تعاريف لپاره دی عقل دویم ذکر کوي د فده سواله دریم ذکر کوې جواب دی یو تعریف اخره صدرم ذکر کوې د فده سواله پنځم ذکر کوې پنځم ذکر کوې دلیل پاره دی اغه مخالفینو او د خصمو دی جانب مقابله جواب کوې له دلیل دی دوی نه بیا ایغو بندی اشکال راغلی غلی دا لیغی نا ایغو جواب ذیکر کرده دا. دیرت که کوي په جواب دی. دی, دی دیرت ذیکر که وی اغا په جواب دی سبنده دی ده غا خاصمو جانب مقابل بنده. نوش غرض هغه جواب کول سلول هغه کول دی جانب مقابل نا. ماویلی چه خلاسه دی شرح اغا مختصر شپک خبرې سولی. یو ذکر کوي تعریف لپاره د عقل دویم ذکر کوي د فدی سوال دریم ذکر کوي تزعيب لپاره د یو تعریف اخر څلورم ذکر کوي د فدی سوال پنځم ذکر کوي په خصم او جانب مقابل باندې دی غوی دلیل راوړي لې غوونه جواب ذکر کوي شپږم یو جواب ذکر کړي دا نه دی دی غي نه او دی ویلې جواب نار بیا جواب ذکر کوي نورت کوي په جانب مقابله او په خسم باندې حاصل د ذات عقل دای باندې دغه دا قوت نه لاره د نفس ناطقه او د روح څه په سبب د دې سره اغا تیارای کیدلی سي استعداد پیدا کیدلی سي لپارا دی اموری کولیا او لپارا دی اموری جزئیو دی علوم و ادراکاتو دی پارا پا دی سرا تیاری حاصلی گی نو د عقل وی لیکی گی عقل دی یایی چی دا عبارت دا لاغا قوتنا لپارا دی نفس ناتی کا چی پا سبف دی دی سرا تیاری حاصلی گی لپارا دی علوم و ادراکاتو دویم مګ تاسی ویللی چې هغه د ف سوال ده سوال دا را ځې معوتریزی چېڅو جوات هفته ظانې رحمتو لالیله راې د هغه مشهور تعریب تر کړی ده مشهور تعریب ل پاره دی اقله او د ما دا کرکي کلعبارت ده له هغه قوتې غری نه قوتونو غریزی تون بضروریات آینده سلامت الالات دا عبارت د ل اغه تبعی دا عبارت د ل اغه د ل اغه خلقي صفتنا چه پیدایش انسان په غ بند راغلی خدا دا خداد سه یو صفات دا سه کله دغه صفات फायदा سو او د انسان سره خلقته او فترته نی څه د پیداکې کې نو دغه صفت وی خدا هغه صفت د یت باور هل علم څه د دې نه کېږي علم په ضرورتو باندې څه کله آلات او حواس وی نو بیا دغه نه رسته علم په شیانو باندې را دي د عقل وی نو تاره په مشهور داراګل یو چې علم عقل ای بارداله هغه صفته خلکنه لا هغه صفته فطرینه د دې صفط نارسته بیا اعلان پیداکېږي هغه په ضرورتو باندې خو سیکلا سلامتی یاد الا تو د اسباب راغلی وی نو هغه تعریف تا ولرانه وړ نو د راغلې د جوابو جواب او که هو المعنه یا هو المعنه بقولهما حاصل د جواب دادا چې د ما کوم تعریف ذکر کړی دا چې د دا داده هغه قوتنا د نفس ناتقه دی پارا چه دی دی پا زریعه بندی علوم و ادراکات او مشهور تاریب چې کوم را غلی دا چه دا عبارت دادا دا اغا صفتنا چه دی دی پا زریعه سر آئلم په ضروریاتو بندی را جی دا صرفی اختلاپی عنوانی دا معنون و مراد دی دوارو یودا نو ما چه کم تاریب را وده دا یغو کوم تاریب زکر کرده دا صرف الفاز بدل دي مقصود د دوالو یو راغلی دا قوت صفت او صفته یو شیدا نو یوغو تعریف اغه په صفات سره کړی دا ما تعبیر په قوت سره وک ما مو ویلې سره په دې سره استعداد پیدا کیږي لپاره د علومه معنی دا د لدن ارستبو بیاغه علوم او بیا ادراکات حاصل کیږي د نه پس لپاره مشهور تاریخ کمد راغلی دی چې دا اغه صفات دا یتبعو هلایله څل دېنه برسته علم را دي په ضرورتو باندې په وخت دي سلامتیه حالات او دي اسباب کې نو پیا بار دې معنا مراده او د مطلب سره د او اغه تعریف یو راغلی ده سره اختلاف عنواني ده اختلاف عنواني ده معتبر نه ده دا کله اختلاف نه ګوې کی د اغه تعریف ده لهدا په دې بندېش کولو یا اعتراض نو را دریم جواب ذکر کوي لپاره دی قول دی بازي علماو جنې علما ویلي دي چې په ها کلا عبارت دا لا اغه جوهر نه س دې غیب پر زریایي بنده ادراک علم په امور غایبه او بند راځي او وصایتو او په محسوساتو سره چې آلات او طرق د دې لپاره اغه حواس راغلي دي نو فرق په ما بین د تعریفین سابقین او دغه تاریف ثالثه کې داسو. سم چې یوه دا عبارت ګرځول اغا صفته ولې قوت نه د نفس ناطقه ده فار د لقب لید جواهر ننو او فراده د دریم تعریفه باندې چې دغه خیال هغه دریم تعریف ذکر کړای دی پرای د بندې دا عبارت د ذات نه په اولو تعریفی نو کې صفته ولې فار د نفس پا دغه تعریب کیه تعبیر پا جوهرون سر کرده دانو عبارت دل ذات نه و دغه تعریب په پا سغید تمریز سره. اشاره کوي زعب ده دغه تعریب تا. وجه ده زعب ده ده. چه عقل تا ذات ویله. عقل شمیره لقبله ده جواهرونه. دال عرب نهم مخالب ده. په عرب کی معاقل صفت ده انسان او د نفس ناتقه ده فاره ده. دا. او دارنگا د لغت نم خلاف ده. په لغت کې معقله لب... هغه په لغت کې معقله عقل جوهر ته نه ویل کېږي بلکې عقل عبارت د ال اعرض نه. لسفتنا نو د تعبير په جوهر سره ده داغه تعبیر او قول زک زائف ده چې دا مخالف ده له لغت او له عرف نه اما د شریت نه نه د مخالفه د شریت سره موافق ده دي شريط سراء موافق داد ذكاء نبيه كريم عليه الصلاة والسلام لدي أن الله خلق العقل على سورته فقال أقبل فأقبلا فقال أدبر فأدبر, فأدبر أو دارنغا نبيه كريم عليه الصلاة لدي أول من خلق الله العقل نا العقل أول من خلق الله العقل أو او أو جوهر چ الله <تصلح> رب العزت معرز دی وجود ترا او صلیدا هغه عبارت له عقل نه وګوره په دغه دوه روایتو کې ثابته سهوله چې عقل د لکبلي دي زوات نه ده عقل د لکبلي دي جواهر نه ده او وجدادا چې دغه تاریخ دی لغت او دی عردن مخالفو نو دی وجنا ترتزانی رحمت الله علی دا پس غیره تمریس راوړو نو وی ویلی وقيل جوهر تنت درکو په دی دروي خبره ته تاسو پويشي یو څه عربي ذکر کوله پار د عقل دویمه د فده سوال او کلاس مشهور تاریخ دی ولرانه وړه نو د جوابو کې چې او مشهور تاریخ په مابین کې فرق هغه صرف د درې شلو شپې ته ده د درې شلو شپې ته پمښتې خبر که نه صرف پلپازو کې پر کوي عنوان کې هیڅ پرکم نوي نو دلته صرف الفاظ بدل دي خو هغه مراد او مقصد لوړ نه یو ده او درېمه ذو عبد ذکر کله فاردی یو تعریف او وجد ذو عبد ما درته ویلا چې زکه دغه تعریف مخالفت د لغوی لغتنا سره ما خبره ده په سوال ده سوال دار ازین تیمتن رحمت الله علیه سلسله د اسباب دی علم را شروع کړل خو په اسباب دی علم کې په عنوان کې دا راوړل چې وا اسباب العلم دی نا د دین رسته د عمر ذکر کین د هر یو سره سببیت لازم ده کنه نو څکل سببیت اغاد اول عنوان ما معلوم سو یو نو لک په اولو دوه سببینو کې د دوپاره بیا تسریونه کړ چې په هو سبب لن علم نو فکر دا و چې دلته چې کله عقل تر اورسیده نو دلته بیا تسری نه وای کړې چې په هو سبب لن علم ځکه سببیت خوې مر... سبب معلومو سببیت خوې متعینو لسره فهرست او لن دغه اسبابنا چې په اول کې ذکر چې و اسباب یا تعبیر بدل کئ د سويایې سماتم رحمت الله علیه صلصلاة د اسباب او علم را شروع کړي ده د دوه سبب مم څخه ذکر کړه په یغو کې دووباره دانه دی ویلې چې په هو سبب لعل علما څکله عقل تر راغی نو درته ترتیب بدل کړه لدی سره دوباره بیا ویلې چې په هو سبب لعل علما کلا سیمخالفت په کلام دی اونده کراسی تغییر په کلام دی اونده کراس د اریدې لپاره لا بوډی ورن نوکټې نه نو ماتن رحمت الله علیه عنده شخص ده د دې په دې کلام کېم تغیر واخیسته ويره هغه دا چې د غدری وړ اسباب دی علم په هغه سببین او اولین کې دوپاره دانویل چې په هو سببونه شکل دې ترا ورسې د دی ویل په هو سبب من للعلما نو ک دې دې لپاره څو نوکټوي په علی ک بیان ک دا کلام د قوت دی خطا کېده نو دې راغیل دې نه جواب سر رح به ذالک حاصل د جواب ده چې masks کې سببین پدې کې لري چې مخالفت نو راغلی لدی و دوباره تسری ته ضرورت نو او دغه عقل کې د شمنیا ملاحیدو اختلاف راغلیو شمنیا د هندوانو یو بت پرست ته ده د شمنات بت عبادت کوونکې دي ملاحده کجره ته بقو ته ویل کېږي نو د الحاد نه ماخوذ درازي په معنا د کجروی سره نو حاصل دا چې د دغه دینه طبقاتو او د بوت پرستو هغه په عقل کې اختلاف ده چې دا, دا مفید لپاره دی علم دا وکنه سبب لپاره دی علم دا وکنه نو اهل سنت قایل دي دي چې دا سبب دی علم دا او دوی له دینه منکر دي دی. نو چې کله پدې کې اختلاف دا. نو د بیاور بیا ور سره ویل چې رادراسي په دغه ملحدانو او دارنګ هغه شمنی یو بند نو ردن دوباره بیا تاسو وګړم اگر که ضرورت نه و زه که د اولنه مصطفی دومره ودې وېلې ردن علیهم چې په یو بندر ثابت سی وو او په اندره اوس دوی خبره څه کړې ده چې داګه نظر العقل یا عقل سبب دی علم لپاره ولینده دوی ته عقل سبب زکه دی علم لپاره نه ده په عقول کې اختلاف او تناقض راغلی دی نو چکه لا په دې کې تناقض راغلی دی د تناقض او د اختلاف دی وجنه به دا سبب د علم نشي کېدلی ولیک دا سبب د علم نو چې د هر چا لپاره عقل وایي فکر و چې د بل سره موافق او اختلاف نه وایي فکر و چې بل سره معارض او نه وایي وو پیدله نو چکه لا په عقول کې اختلاف او تناقض راټ نو معلومه د عادت دا د سبب دی ائلم د پاره نه وي کول دې نشاره رحمت الله جواب ورته کی حاصل د جواب دادا چې دغه اختلاف څه پیدا شوی دا اغه لوج دی فساد دی نظر نه دا تناقض څه پیدا شوی دا لوج دی فساد دی نظر نه کله چې سړی په عقل سره یو شی ته ترتیب ورکی نو دغه ترتیب کله ترتیب صحیح هي او کله دغه ترتیب ترتیب فاسد دی چکهله ترتیب صحیح نو بیا اختلاف کلم نه پیدا بیا تناقض کلم ناراضي خو چکهله یو ترتیب صحیح راغي د دې په مقابل کې بل ترتیب د عقل یو شی ته ورکاوم هغه ترتیب کې فساد واکې څه نو د فساد دی و جناله د اول سره اختلافم راضي او دا رنگ د دې اول سره تناقض هم ثابتيږي نو دغه نقصان هغه په عقل کې نو دا سبب لپاره دینس کېدلای چې د عقل د لسببیت نه خارج کیږي دا خو هغه نقصان تا په دغه ترتیب کې جوړ کړي دا نو څېکل نظر فاسید ده ترتیب فاسید ده د دې فساد دیوجنه اختلافم پیدا کیږي په پیدا پیدلې د دې فساد دیوجنه تناقضم پیدا کیږي نو کله پدې کې خفا وای دا په سبب دی عقل دی علم دی فارنو خفاخو پدې کې نستا په پیدا پیدلې خو څې نظر د سیرا نه وړه نظر دی فاسید ک تفاساد النظر دیوچنه اختلافه مارض دی وجود تراغی او دا رنگه تناقضم پیداسته په پیدا نو پدیسره اغال سببیت نه خارجي سبب دی علم دی 파روی علاول دینه دا ورته چ او شنو نی ملاحظه تاسو ویله چې نظر العقل مفید نه ده ولی وې ځکه چې کچیر ته دا مفید لپاره دی علم وای بیا به اختلاف نه راته او بیا به تناقض نه راته دغه خبره ته تاسو وکړه دا خبره تاسې نست قرآن پيش کړای دی نه تاسې حديث د رسول الله پيش کړای دی نه دا هم چې ته نقل دی اجماع نه کړای نه او دا خو تاسې په خپل مې او خبره کړای دی اوس موږ لته تاسې نه پښتنه ادا کوو چې دا آخري خبره چې تاسې ذکر کړې په دې سره تاسې دا اوس ثابتي کینې کته ای چې وو د دلیل ویلای دا په دې سره ثابتيږي نو بیا دې تاسې به ضرر کړي موږ به ضرر ور څڅه عقلي دلیل یای هغه بو مفيد علم دی فارې په یغه به ته یو دعوه ثابته او کومه جای ذکر کو بېلو کو فرده په یغه په خبره باندې او کته یای چې ماده د دلیل عقلي ویلې ده او دغه د دلیل سبب دی علم نه ده مچ سبب دی علم دی فارنه خو دلیل نه سکنه او خبره بلا دلیل هغه تحکم وکنه تحکم به هته اغا ثاقیت او اندرجت لی اعتبار اغه معتبر پنس جو علماء وبندنی دا خبر ته حكوم بیلادری درسونه ډیر خره دي پوهکې زتا ذہن واخد کنا مګر څه یې ایو چې ګوره تاسو دلیل څه وویلې چې عقل دا سبب دی علم نه 파ره نه ده ولی به دی وجنه چې اختلافات دی عقول ډیر دي تناقض دی راغلی دا نو دغه کثرت اختلاف او تناقض دی وجنه سبب دی علم نه ده مګر دوی ته چې دا خبره چې تاسو وکړه دا خو نقلی خبره نه ده کنا نو دا عقلی خبره تاسو ذکر کړی کنه دا د تاسې عقلی خبره سره د تاسې داو ثابتوي کنه کته چې و دغه داو په ثابتيږي زما ته دا خو اغا د خپل قول معرفه خپل کول وکم ځکه چې دا سبب دی علم نه دا په دې علم نه راځي او دلته په خپل په دې باندې ثابت کړ ففيه اثبات ما نفيتم په دې کې خو اثبات اغه شی ده ا تاسو چې نه پکاله تاسو دا منل نه چې په عقل دی یو شی ثابت دي دا دي سبب دی علم وګړي او په خپل دعوه ثابت کړل نو قرار علی ما منه الفرار راغی کنه او کته چې په دې زه هیڅ نه ثابتوم نو چې نه ثابت وي نو بیا خو دې خبرې لپاره دلیل را نه غي او کوم خبره چې بلا دلیل وي یا صاحبانو هغه حکوم وي تحکم دا ساقې تو یان درجه ته لري اعتبار هغه څوک نو بیا کړي دا خبره ته حکم بلاده دلیل ده دا, دا قابل قبول نه ده په دغه دی بل زمن دی جواب وکړل چې اصل کته چې خو عقل سبب دی علم بولي خو یو شی ثابت وي نو دا کول دی تاسو په نو مګم یو ثابت کولو ک عقل د دلیل هم درته ویل او په نو دا مګه معارزه دی فاسید په فاسید سره کوي دا وو څنګه دوی د دلیل څنګه ویل چې ګوره په عقل سره یو شی ثابت یې دل دا خو اهل سنت دا تاسې په فاسید خبره و نو د تاسې د فاسید خبرې په مقابل کې مګم یو فاسید خبره وکړه چې معارزهت الفاسید بالفاسید وسی معارزه د فاسید په فاسید سره وسی مګم ځکه اخلی دلیل ویل دا په غوښوره نو تاسو رحمت الله علی او ته جنا خبره ده چې پدې سره یو شی ثابتې کنه دا کلی دلی ستاتې ویلې دی سره د تاسو داو ثابته ده کنه دا سالته کته یې چې پدې سره یو شی من دي پاسید پاسید خبره ده نو بیا خو معارضه سوونه معارضه خو یې د لرې یو شی ثابت وي او مقابل دی دي کې یو بل ثابت شی ذکر کړي او پیدا لري او که یو شی ور سره ثابت وي ففيه اثبات ما نفيتنا نفيكه اقرار علام منه الفراد علي نو که شی ور ثابت وي دا هم ندسي کني ثابته فلا يكون معارض فلا تكون معارضه داخل سره معارضه شونه متصنگه چدا معارضه لفاسده سره دا نو لهذا قول د مالاهه تشمني دا قول مرجوح او باطله قول د اهله سنت والجماعت كسره هم الله دا قول راجحه پدغه خبرو باندې څنګه څه پوي شو؟ یو وی تعریف وکړه. دویمه د فلسفي سوالو کړه چې اغه مشهور عارف دی ولرانه وډه مګه یو خبره ده. دریمه زعب دی یو بل تعریف وکړه. فلرمه د فلسفي سوالو کړه چې د اسلوبي د تولي بدل کسرحای په مخ په اغه نورو کې سببیت دی اېلم بل دوباره نه کول او دلته وکړه. او پنځمه اغه رد وکړه په بعضین علماو او په خصمو جانب مقابله باندې چې شونې ملاهده دي. او شپږم یږي جواب ذکر کړی او رد ندی جواب دیوکه دا همګه معرزه په پښتو په پښتو سره کړيده د دیراي ول جواب سړی په هغه باندې رد وکړه اشپاک صبر ذکر کړي اوس عبارت ګوري و اما العقل وهو قوه للنفس اهر ته عقل دانو د عبارت دلا هغه قوتنا لفاره د نفسنا په دې سره تیارای راځي ولعلوم او لادراکات له فاردي علوم او د ادراکاتو ولما دغه مقصود ګرځیدل په دې کول د دې سره غریزه ته چې دا هغه فطری صفت ده غریزه معنی د هغه فطری صفت ده یې ته باور لرئ چې تابې کېږي لږه سره علم به ضروريات یې لږه ضرورياتو باندې په وخت سلامتي یادې آلاتو کې او چاوي دې ساده عبارت د هغه ذات نه تدرک به الغایبات چې په دې سره درک دیو مور غایبو کې د په وصایتو محسوساتو سره نه په وسایتو سره او محسوساتو سره معلومي کې په مشهدي سره په هو سبب لعلمانو دا په سبب لپاره دی علمي ائذن همدارنګه لکه ا هغه اول دو سب لپاره دی لمو سرره حې ظکه ت سر کړی ده په د سببیت بندې مرده تن سانیت نه اول خمارم معرو سو له انوان نه او دوباره بیا سرې وکړه نو تغیې په کلام کولي وکړو نقطتهسوه ویلما فيه لدای و جناثه په دې سبب کې خلاب د سنی او د ملاهده په جميع نظریات پټولو معقولات کې و بعض الفلاسفه او ځین فلاسفه هغه مخالفت کړیو په الٰهیات کې بنا بناء على کثرت الاختلاف وتناقض الاراء لوجد بنا کولود کلام ناش دلیل داوی نو چې پدې کې اختلاف ډیر راغلی دا او تناقض ډیر واقع سوی دا ول جواب خو جواب له استدلال د دوی نه دا رانه ان ذالک دغه اختلاف او تناقض لوجد فساد نظر نه دا فلا ينافين دامن نافن دا, دا له خبر سراث نظر صحیحه د عقل دا مفید ویله د علما علا ول دینه دا ساده تاسو کومه خبره کړی دا د بنظر ال دا خو تاسې نقل نه د پیش خود دام تاسې دلیل ویلې دا عقل په پیه اثباته ما نفیته ما نو په دې کې اثبات دا غشي دا تاسې مخکیم نفی دې کوله فیتناقض قولکما نو دې تاسې په خپل کلامینو کې تناقض راغلی دا فاین زعمو او کدوی جواب دا کی فاین زعمو دوی جواب دا کوي د دفی د تاخ دپاره چې هم مزتونونه چې دا خو مارزه دا د پاسې ده په پاسیت سره نوقل نه مګیای چې خبره دا ده اماما فی د شي یا به دا, دا مثبت لپاره دی یو شوي فلا کوونه فې د نه په پاسې سره اواب بیا خو فاسیت نه ده هو نو چې تااسې پا یو شي ثابت و مکم ثابت او که تااس یا چېنا پهې سره مګت شو نوابابتو بیا خو مهده معارضه یی د لرسیا ش ثابت وی د دې په مقابل کې د خلاف یو بل شی ثابت کړي خو خو په دې نه معارضه او لا یفیدا او یا بهتشم لدین ن ثابت یی فلا یکون نو دا خو معارضه څونه حتی چې ته <تصفيق> خبره صحیح ست دا معارضه د فاسر ده په فاسر